Дотримався театральної теми, але перш ніж піти, він з'ясував, що в його співрозмовниці є світлини Бересфордів і Сера Вільяма Анструзера, і одразу ж домігся дозволу запозичити їх на деякий час. Щойно місіс Верекер Флемінг зникла з поля зору, він зловив таксі, і назвав її адресу. Він подумав, що краще буде скористатися люб'язністю місіс Верекерле Флемінг саме тепер, коли йому не загрожує ще одна розмова з нею. Покоївку зовсім не здивувала мета його візиту, і вона одразу провела його вітальню. Один із кутів кімнати був заставлений фотографіями в срібних рамках на яких були зображені численні друзі місіс Верекерле Флемінг. Роджер взявся із цікавістю їх розглядати і врешті-решт замість двох фотографій забрав шість. Сера Вільяма, містера і місіс Бересфорд, двох незнайомих джентльменів приблизно того ж самого віку, що і сер Вільям, а також портрет самої місіс Верекерле Флемінг. Роджер любив заплутувати сліди. Залишок дня він провів у клопотах. Місіс Верекерле Флемінг, його дії здалися б не просто загадковими, а абсолютно безглуздими. Наприклад, він зайшов до публічної бібліотеки, щоб зазирнути в якийсь довідник, після чого поїхав на таксі в англоазіатську парфумерну компанію. Там він запитав якогось містера Джозефа Лі Хардвіка і був явно засмучений, дізнавшись, що цей джентльмен не є співробітником компанії, і про нього тут навіть не чули. Залишити пошуки Роджер погодився лише після тривалих розпитувань про роботу компанії та всіх її філій. Потім він поїхав до Віла і Вілсона, до широко відомої контори, що захищала торгівельні інтереси своїх клієнтів, і надавала консультації щодо вкладення капіталу. Там він зареєструвався і, повідомивши про свій намір вкласти в яку-небудь справу велику суму, заповнив анкету з позначкою «Цілком таємно». Звідти він вирушив на Пікаділі, у клуб «Рейнбоу». Без тіні збентеження він заявив, що представляє «Скотленд Ярд» і розпитав портіє про обставини недавньої трагедії. Я вважаю, сер Вільям не вечеряв тут напередодні події, запитав він під кінець, ніби між іншим. Виявилося, що вечеряв. Сер Вільям мав звичай вечеряти в клубі тричі на тиждень. Але мені здавалося, того вечора його не було в клубі, насупився Роджер. Портія почав гаряче його запевняти, що сер Вільям приходив. Це підтвердив її офіціант, до якого портіє звернувся по підтримку. Сер Вільям повечеряв досить пізно і залишався в їдальні приблизно до 9-ї. Він тут і вечір провів, принаймні частину вечора. Офіціант стверджував, що за півгодини по тому, а може і пізніше, сам приносив йому вітальню віскі з Содовою. З клубу Роджер, взявши таксі, поїхав до Мертона. Як виявилося, йому знадобився новий поштовий папір абсолютно певного типу. І він докладно, з усіма подробицями, розповів юній продавчині, який саме папір йому потрібен. Вручивши йому книгу зі зразками, дівчина запропонувала Роджеру самому подивитися, чи не знайдеться там відповідного сорту, перегортаючи сторінки. Він багатослівно пояснив продавчині, що про Мертона почув від близького друга, фотографію якого він сьогодні випадково захопив із собою. Чи не правда цікавий збіг? Дівчина з ним погодилася. «Думаю, востаннє, мій друг був тут тижні за два тому», – сказав Роджер, дістаючи фотографію. «Не впізнаєте?» Дівчина без особливого інтересу глянула на фотографію. «А, так, тепер пригадую. Він теж заходив за поштовим папером. Так, а це ваш друг? І справді, який тісний світ. Але такий папір зараз багато хто купує». Роджер зайшов додому повечеряти. Однак він усе ніяк не міг заспокоїтися і з Олбані вирушив на Пікаділі. У роздумах він блукав площею, і за звичкою зупинився біля павільйону подивитися фотографії з прем'єри. Наступного разу він отямився вже на Джермін-стріт біля театру «Імперіал». Поглянувши на афішу проломленого черепа, він прочитав, що вистава починається о пів на дев'яту. Роджер подивився на годинник, до початку вистави залишалася одна година. Потрібно було якось згаяти час, і він увійшов до театру. Вранці Роджер у незвичайно ранній час для нього з'явився до Морсбі в Скотленд-Ярд. «Морсбі, ви повинні дещо для мене зробити», – почав він без жодного вступу. «Мені потрібен таксист, який ввечері, напередодні вбивства приблизно о 10 хвилині на 10, забрав пасажира із площі Пікаділі і відвіз на Стренд, висадивши його неподалік Саутгемптон-стріт». І мені потрібен інший таксист, який доставив ту саму людину назад. тим я не впевнений, що туди він поїхав на таксі. Або одна й та сама машина везла його туди й назад. Хоча в цьому я сумніваюся. У будь-якому разі постарайтеся дізнатися це для мене, добре? «Що ви там затіяли, містер Шерінгем?» – запитав Морсбі з підозрою. «Хочу спростувати одне цікаве алібі». Незворушно відповів Роджер. До речі, я знаю, хто послав серу Вільяму цукерки. А зараз я готую для вас систему доказів. Зателефонуйте мені, коли розшукаєте таксистів. І він пішов, залишивши Морсбі в повній розгубленості. Залишок дня Роджер провів у пошуках вживаної друкарської машинки. Причому йому неодмінно потрібна була модель «Скарлетт номер 5». Коли йому пропонували звернути увагу на інші зразки, він рішуче відмовлявся і пояснював, що Скарлетт номер 5 йому наполегливо рекомендував друг, який сам придбав таку ж машинку близько трьох тижнів тому. Можливо, саме в цьому магазині. Ні? За останні три місяці не було продано жодної такої машинки? Дивно. Нарешті знайшовся магазин, у якому йому повідомили що минулого місяця вони продали одну машинку скарлет номер 5». О пів на п'яту Роджер повернувся додому і став чекати дзвінка від Морсбі. Той зателефонував о пів на шосту. «У мене в кабінеті не проштовхнутися від таксистів. Їх тут 14 осіб», – роздратовано заявив Морсбі. «Що мені з ними робити?» «Не відпускайте їх, поки я не приїду». Старший інспектор, з гідністю, сказав Роджер. У супереч очікуванням допит 14 осіб пройшов дуже швидко, тримаючи фотографію так, щоб інспектор не міг її бачити. Роджер по черзі запитував кожного таксиста, чи не пригадує він такого пасажира. І дев'ятий упевнено сказав, що впізнає людину на фотографії. Інспектор за знаком Роджера відпустив таксистів. Потім сів на свій робочий стіл і спробував прийняти офіційний вигляд. Роджер сів на стіл і почав бовтати ногами. Вигляд у нього при цьому був найнеофіційніший. З його кишені випала фотографія і плавно опустилася під стіл зображенням донизу. Морзбі це побачив, але піднімати знімок не став. «Можливо, тепер ви нарешті поясните мені, що ви робите, містере Шерінгем?» – запитав він. «Звичайно, Морсбі», – люб'язно відповів Роджер. «Я роблю за вас вашу роботу. Взагалі-то я вже знайшов розгадку, а ось вам і доказ. Тут він дістав зі свого гаманця старий лист». І передав його старшому інспектору, запитавши, як по-вашому, його було надруковано на тій самій машинці, що й підроблений лист, чи ні? Деякий час Морсбі розглядав лист. Потім дістав із шухляди столу підробку і ретельно порівняв два аркуші. Пане Шерінгем, похмуро промовив він, де ви це взяли? У магазині старих друкарських машинок на Сен-Мартінс-Лейн. Місяць тому хтось купив у них таку машинку. На фотографії, яку я показав, вони впізнали покупця. Виявилося, вони деякий час друкували на цій машинці, щоб перевірити її після ремонту. Тож я легко дістав листок зі зразком. «І де ця машинка тепер?» «Думаю, на дні темзи», – усміхнувся Роджер. «Ви вже мені повірте, наш злочинець постарався захистити себе». «Від непотрібних випадковостей. Але це неважливо. Доказ перед вами». «Припустимо, що так», – погодився Морсбі. «А як же папір Мейсона?» «Як я і припустив», – звернувши увагу на пожовті краї. «Папір був узятий з книги зі зразками. Незворушно, – відповів Роджер. Я можу довести, що злочинець тримав цю книжку в руках. До того ж, у ній бракує аркуша». І я впевнений, що вклавши туди цей лист, ми повернемо сторінку, якої бракує. Чудово! Голос Морсбі потеплішав. А тепер про таксиста. У злочинця було алібі. Ви самі чули, як воно було спростовано. Між десятьма і двадцятьма п'ятьма хвилинами на десяту, коли посилку, мабуть, і відправили, убився, поспішив на Саундгемптон-стріт, скориставшись автобусом або метро, а назад повернувся, як я й гадав, на таксі, бо час вже підтискав. І хто ж вбився, містере Шерінге? вбився той, чия фотографія зараз у мене в кишені. Пам'ятаєте, я говорив днями про караючу руку випадка, що це прекрасна назва для фільму. Так от випадок знову втрутився на Бонстріт, і я зіткнувся з однією дурною жінкою. І завдяки чистій випадковості дізнався те, що одразу ж казало мені на людину, яка надсилала цукерки серу Вільяму. Звичайно, були й інші зачіпки, і їх я також перевірив, але тоді на Бонд-стріт мене просто осінило, і я уявив собі все від початку до кінця. То хто ж вбився, містере Шерінгем? повторив Морсбі. «Який витончений план!» – мрійливо продовжував Роджер. «І нам жодного разу не спало на думку, що ми з самого початку зробили помилку, на яку вбився і розраховував». «Яку ще помилку?» – запитав Морсбі. «Ми думали, що план не спрацював, що вбито було не ту людину. У цьому то й вся сіль. План спрацював і спрацював блискуче». Убито було саме ту людину. Саме ту. Морсбі здивовано втупився на Роджера. Але, сер, як це взагалі розуміти? Справжньою жертвою з самого початку була місіс Бересфорд. Ось у чому краса задуму. Усе було передбачено. Вбивця передбачив, що сер Віллям віддасть цукерки Бересфорду, і що ми шукатимемо злочинця серед знайомих сера Вільяма, але не серед загиблої місіс Беретсфорд. Можливо, він навіть передбачив, що вбивцею вважатимуть жінку. Морсбі, який більше не міг терпіти, підняв з підлоги фотографію. Боже мій, містер Шерінгем, ви ж не хочете сказати, що це сам сер Вільям, він хотів позбутися місіс Бересфорд, продовжував Роджер. Спочатку вона йому подобалася, хоча й, звісно, набагато більше йому подобалися її капітали. Проблема в тому, що вона була надто скупою. Йому були необхідні її гроші, хоча б частина. А вона не збиралася з ними розлучатися. Ось і мотив. Я склав список компаній. У які він вклав кошти, виявилося, всі вони на межі банкрутства. Свої грошей у нього більше не було. Отже, їх потрібно було десь дістати. Тепер про нітробензол, який нас так спантеличив. Тут усе пояснюється дуже просто. З довідника я дізнався, що нітробензол, крім усього іншого, широко застосовується в парфумерії, а в нього був парфумерний бізнес. Англоазіатська парфумерна компанія. Ось звідки він знав, що нітробензол отруйний. Але навряд чи він там його й роздобув. Він набагато хитріший. Мабуть, виготовив його сам. Будь-який школяр знає, як із бензолу язодної кислоти отримати нітробензол. Але адже сер Вільям, промовив Морсбі, запинаючись, сер Вільям навчався в Вітоні. Сер Вільям? гідко перепитав Роджер. А хто говорить про Сера Вільяма? Я ж вам сказав, що фотографія вбивці у мене в кишені. Тут він дістав згадану фотографію і сунув під ніс здивованому старшому інспектору. Це Бересфорд? Бересфорд і вбив свою дружину? Далі Роджер продовжував спокійніше. Бересфорду. Хотілося ще пожити собі навтіху, тож гроші дружини йому були необхідні. А от сама дружина ні до чого. Тоді він і розробив план, передбачивши, як йому здалося всі можливі випадковості. Бересфорд забезпечив собі нехитре алібі. Якби на його рахунок виникли підозри, з'ясувалося б, що він був із дружиною в імперіалі. Але під час першого антракту він непомітно вислизнув із театру. Учора я сам переконався, споглядаючи цю неймовірну нісенітницю, просидів до кінця першого акту, щоб дізнатися, коли настає перерва. Діставшись до Стренда, він відправив посилку і повернувся до театру на таксі. У його розпорядженні було 10 хвилин. Але якби він увійшов у ложу трохи пізніше, ніхто б не звернув уваги. Бересфорд знав, що сер Вільям незмінно з'являється до клубу рівно 10.30 ранку. Він знав, майже напевно, що легко зможе дістати цукерки, достатньо буде натяку. Знав, що поліція зосередиться на сері Вільямі і піде хибними слідами. Він не став знищувати підроблений лист і обгортковий папір, що було дуже завбачливо. Ці докази повинні були відвести від нього підозру і до того ж указати на якогось невідомого божевільного. «Що ж, містер Шерінгем, ви дуже проникливі», – вимовив Морсбі, з тихим зітханням, проте цілком добродушно. «Так, дуже проникливі, і все-таки, скажіть, після яких слів тієї пані вас осінило». Справа навіть не в її словах, а в тому, що я почув за ними. Якщо можна так висловитися, вона сказала, що місіс Бересфорд уклала парі, але знала відповідь заздалегідь. Я зробив висновок, що для місіс Бересфорд, за її то характеру, було б немислово укласти парі, знаючи відповідь. Отже, вона цього не робила». Отже, ніякого парі не було. Бересфорд збрехав. Отже, цукерки потрібні були Бересфорду з якихось інших невідомих причин. Зрештою, тільки він міг підтвердити, що парі відбулося. Звісно, він не міг залишити дружину саму, доки не переконався, що вона прийняла смертельну дозу. А можливо, доки не переконав її з'їсти щонайменше шість цукерок, Ось чому в кожну було додано рівно шість мінімів отрути. До того ж, так він і сам міг з'їсти пару штук без ризику для життя. Нічого не скажеш, спритний хід. Тут Морсбі піднявся з місця. «Містере Шерінгем, я вам дуже вдячний. Тепер і мені є чим зайнятися». Морсбі почухав потилицю. «Отже, караюча рука випадку...» Але ж дещо Бересфорд якраз надав волі випадку, так, містер Шерінгем? А раптом сер Вільям просто не віддав би йому цукерки, і що тоді? Раптом він залишив би їх собі, щоб подарувати якій-небудь дамі. Роджер фиркнув. Цього разу він відчув за Бересфорда справжню гордість. Помилуйте, Морсбі. Якби сер Вільям не віддав йому цукерки, це б мало що змінило. Все-таки мій підопічний заслуговує на повагу. Не думайте ж ви, що він відправив серу Вільяму, отруєні цукерки. Якби не так, серові Вілляму. він послав абсолютно нешкідливі, а дорогою додому підмінив коробку. Чорт забирай! Бересфорд не збирався нічого залишати на волю випадку, якщо тільки це можна назвати випадком додав Роджер, подумавши. Кінець оповідання